Після нальоту банда пішла в напрямку села Ходацька-Слобідка і розташувалася в лісі Перелуки. Місцеві селяни опізнали помічника Гальчевського Голюка і бандита Якуба, які пішли за кордон з Гальчевським у 1923 році. Цією ж бандою в день 1 квітня вчинено наліт на село Житники. Розграбовано сільраду, знищено всю канцелярію і забрано з собою голову КНС, доля якого невідома. Наступне повідомлення, яке вдалося розшукати, стосувалося вже травні. В ніч на 3 травня 1925 року в районі села Курашівки, що в 40 кілометрах на північний захід від Могилева, з'явилась на двох підводах бандгрупа група в кількості 8 чоловік, озброєних гвинтівками, браунінгами, бомбами і одним кулеметом. Бандити одягнуті в шинелі, плащі і картузи із зеленими околицями, форма лісництва. На картузах приколиті булавками червоні паперові зірки. Ватажка банди, як встановлено з опитування селян, бандити називали пан Сотник, останній схожий за прикметами на Голюка. Банда пішла в село Лісові Берлинці, що в 42 верстах, північніше міста Могилів, де розгромила сіль будинок, розкидала товари. Розшукувала сіль владу і членів партії, після чого залишила записку «Хай живе вільна Україна, хай живуть мужики, хай живе батько Петлюра». До кінця 1925 року Орел та його вірний побратим Голюк Байда не давали спокою окупантам. Мабуть, відчували, що це останній їхній рейд рідним поділлям. Зрозуміло, що звичної в 1919-1922 роках підтримки серед селянства Гальчевський уже не знайшов. Так і залили страху за шкіру окупанти. Одного разу отаман, поранений у п'яту, потрапив під облаву, тікаючи від селян, яких стільки років безстрашного обороняв від російської орди, Гальчевський змушений був пробігти десятки кілометрів по ріллі, ярах та лісах. Моральний стан отамана можна лише уявити. Врешті п'ятий, найтрагічніший рейд на рідне поділля завершився. Що думав отаман, переходячи з Бруч? Я буду щасливою і на Соловках. Заарештований 22 вересня 1922 року Марії Гальчевській обвинувачення пред'явили невдовзі. 5 жовтня 1922 року за 76 статтею Кримінального кодексу УССР слідство провадив китаєць Стань Юлан. Оскільки отамана орла ворог ніяк не міг зловити, то його дружину продовжували утримувати в тюрподі. І тоді, коли всі передбачені законом терміни вже вичерпались, ворог намагався використати Марусю у своїх агентурних розработках. І мав підстави для цього, адже попри те, що Яків ніколи не поспячував її у свої справи, все ж, мимоволі, Маруся багато чого бачила і чула. Як вже зазначалось, 6 липня 1923 року начальник Подільського губернського відділу ГПУ Ізраїль Леплевський та начальник Кро Галицький звернулись до губернського прокурора з проханням продовжити термін утримання під вартою Марії Гальчевської. Відомості арестованих і діл, находящихся в производстві на 1 января 1924 року, Подгубодділі ГПУ свідчить, що Маруся на початку 1924 року продовжувала знаходитися в тюрподі. Про ці її трагічні дні збереглася зворушлива згадка Юрія Городнянина Лісовського – горліса Горського у книзі «У ворожому таборі». У цих роках Юрій перебував у тому ж тюрподі. Послухаймо його розповідь. Інший напис на стіні залишила дружина отамана Орла Гальчевського, найсвітліший образ жінки, який довелося мені зустріти у своєму житті. Знову привезли в це прокляте місце. Боже, коли це вже скінчиться? Чого вони від мене хочуть? Як гарно було б, якби сьогодні вже розстріляли Маруся Гальчевська. Два роки держало ГПО бідну Марусю в Тюрподі, відвозячи періодично на деякий час до в'язниці. Вимагали, щоби видала людей, які під час повстань були зв'язані з її чоловіком, щоби написали листа до нього за кордон з метою заманити в Україну в засідку ГПУ. Знаючи, як сильно любить Гальчевський свою дружину, і сподіваючись через неї піймати його, пропонували їй звільнення, якщо вона погодиться вийти заміж за когось,